Batbateko 12 taldeak eta idatzesko 24 taldeak lau multzo edo liga ezberdinetan banatuta daude. Finalerdietara batbateko 4 talde pasatuko dira eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan Gazteizko Aizkorra Zorrostu, Gazteizko Erresala eta Gazteizko Kakiturri Ehari arituko dira. Idatzizko modalitatean lehen fase Talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat dugaia. Gaurkoan saio honetan bi talalde dituguleen, eta lehenak kantuan trebinoko gutxizo elkartea. <gülüyor>